signori sono nobili pazienti facciamo facciamo studenti religionistický, ruku pali Já začnu všeobecně a budu zužovat tématiku, až se nakonec dostaneme do buddhistické meditace. A jak už se zmínil doktor Holba, buddhistická meditace je velice široká tematika. Zúžíme to na praktický aspekt. Tak, jelikož jste studenti religionistiky, začnu s tím, jak víte, buddhismus patrí, buddhismus není možný, není možné pochopit, bez pochopení základních principů indické filozofie nebo indické religionistiky, jak asi víte, Indie je matkou tří velkých náboženství: hinduismu, buddhismu a hm? A Specialita indických náboženství, kdy se dala říct, je joga. Hm? To už si všimli. starý rekové, například eh, poslanec dvora Chandragupta, Mauria, Megasthenes. První věc, které si dobře všimnul v Indii, je přítomnost, což nazýval gymnosofist, hm? což jsou jogiňi, který se pokouší o osvobození od toho si velmi dobře všiml, o osvobození od utrpení. A pokouší se to tím, všiml si to taky velmi dobře, že eh, připravují své tělo a pak hlavně duši na cestu na druhou stranu utrpení, na cestu, to vykoupení, pro které je v Indii tato filozofie vykoupení, filozofie osvobození, je tak rozvinutá v indické filozofii. Sanskritisté asi vědí, pro slovo osvobození nebo vykoupení v Sanskritu existuje nejmé, nejméně 20. Měli víc slov, a všechny mají různé nuance. Osvobození, koncept osvobození, idea osvobození má mnoho-mnoho rozdílných nuancí, mnoho-mnoho rozdílných významů. Ve specialita buddhistického konceptu osvobození je koncept osvobození jako dosažení. Osvobození je tež dosažení yoga. Jeden z hlavních významů jogi je tež dosažení. Dosažení jednota, bremeno, mnoho, mnoho významů yogi. a Význam dosažení realizace je buddhistické józe spojena se, s dosažením neosobnosti. Kromě buddhismu, se dá říci, a kromě sámky a filozofie, všechny směry indické filozofie přijímají koncept Boha. Je mnoho, mnoho různých konceptů. o tom. V indické filozofii o tom bude do toho holba vám asi vyprávět a vás bude učit. Buddhismus se liší od ostatních religiozních směrů Indie, filozofii Indie, tedy konceptem popírání Boha, a nejenom popírání Boha, ale i popíráním duše. A duše, nebo jak koncept Atman, se těžko dá přeložit jako duše, ale jelikož nemáme lepšího příkladu, přikládáme jako duše, nebo jako opravdové já. Nejenom, že buddhismus popírá koncept Boha, ale popírá i koncept duše. Což sámke, například, jak jsem se zmínil, je filozofie, která tež popírá. I Boha, Išvara, ale nepopírá duši Puruša. A realizace Puruša, právě realizace duše bez nutnosti Boha, je právě cílem Sankia filozofie, Sankia konceptu vysvobození. V buddhismu tedy k osvobození na rozdíl od jiných směrů jogy, dosažení buddhismu meditace znamená Bhavana. Bhavana je od dátu Bhu, což znamená stávat se. A stávání se v buddhistickém pojetí jogy je právě stávání se nejástvím. nejá místo já, místo opravdovým já, tím, že buddhistický jogi medituje, stává se nejá. Toto je cíl ve všech buddhistických směrech bez výjimky. A buddhismus, jak asi víte, má skoro víc než 2500 let, skoro 2600 let starou historii. Historii tedy potvrzenou Historie Buddhismu jako taková je bez začátku, protože budisté věří, že učení Buddhovo, dhamma neboli dharma, což znamená tež, kromě mnohých významů, znamená tež pravda, zákon. Nehledě na to, jestli ho je hlásán, Jestliže Buda existuje a jeho žáci existují na tomto světě, který zákon nejáství hlásají, nebo neexistuje Buda a žáci, který nejáství hlásají. Tento zákon, který Buda objevil, zákon nejáství, pravdu nejáství, existuje nezávisle na Budhově. A vždy. existovali v minulosti a přítomnosti budou existovat tež v době, kdy tento zákon nejáství zanikne díky naší hlouposti. Budou vždy existovat a vždy existovali v tomto světě a v světech jiných osvícení budhové buddhoví žáci, kteří hlásali tento zákon, tuto pravdu nejáství, která nepotřebuje nikoho, aby ji potvrdil, ta existuje sama o sobě. A dosažení této pravdy nejáství je právě cílem buddhistického buddhistické jogi, buddhistické disciplíny. Bhavana se dá tež přiložit jako disciplína, ne, aby se člověk stal nejá. Nejdůležitější předpoklad je praxe disciplíny. Celá buddhistická joga, celý buddhistický proces stávání se nejá, je založen na základě disciplíny. A disciplína je pojatá především jako morální závazky. A k praxi těchto morálních závazků je třeba praktikovat pozornost, uvědomělost, úsilí co jsou pilíře disciplíny a nejen pilíře disciplíny jako takové, je pilíře disciplíny jako základ buddhistického pojetí meditace, buddhistického pojetí dosažení, buddhistického pojetí jogi, které má, jak mnozí z vás jistě víte, má dva aspekty. Aspekt utišení, šamata a aspekt vhledu, vypašiana. Tedy na základě disciplíny buddhistické jogy cestou utišení a vhledu dosahuje Nejáství, dosahuje poznání prázdnoty všech jevů ve světě a i kromě světa. Tedy nad svět. Vše, co existuje, jelikož neexistuje já, tím pádem neexistuje tež ani to, co k já patří, a tím, že neexistuje já a to, co k já patří, znamená to nic jiného, než že tento svět, je je zdrojem naší radosti a našich utrpení, není ve své podstatě nic jiného, než prázdnota. A tato prázdnota Poznání této prázdnoty je poznání souvislého vznikání všech jevů. Ten, kdo pozná souvislé vznikání všech jevů, nemůže věřit v nic stálého ve světě. Nic stálého ve světě je chápáno jako souvislé vznikání všech věcí, všech fenoménů poznání ve světě. Tento fenomén poznání ve světě, kromě jiného, se ještě nazývá dharma, což neznamená nic jiného, než, jak jsem se zmínil, pravda, zákon. A poznání této pravdy se tedy budistický jogín osvobozuje od všeho, od pojmu já, ja, od lpění na já ja a od lpění na všem, co k já patří. A co k já patří, není nic jiného, než tento celý svět. Tento celý svět všechny fenomény, které můžeme poznat, můžeme poznat jen na základě sebe sama, svého vlastního těla a svého vlastního poznání, které je na toto tělo navázané. Vědomí jež není vázané na tělo, je vědomí, které nemá žádnou formu. Ale vědomí, které má formu, tedy vědomí světa, ne, svět je to, co formu má. můžeme poznat jedině na základě poznání vědomí, když je vázané na tělo všechny formy. Poznáme tím, že je cítíme, Všechny formy poznáme tím, že je vnímáme. Všechny formy poznáme tím, že je organizujeme. A všechny formy poznáme tím, že je vědomě rozlišujeme. Toto je vše, veškeré poznání ve světě je jedině poznání těchto pěti aspektů bytí, pěti složek bytí, kromě kterých dle buddhistické filozofie a hlavně dle buddhistické jogy není možné poznat ve svém těle i kromě svého těla v tomto světě, tedy světě založeném na chápání forem není možné poznat nic jiného. Jestliže z hlediska buddhistické filozofie, buddhistická filozofie, stejně jako křesťanství, velcí filozofové mluví v obraze, Jestliže z hlediska bulistické filozofie, budistického poznání, jestliže člověk vidí ve světě něco kromě těchto pěti složek poznání, o kterých jsem se změnil, zmínil, vidí neexistující předmět, jako například rohy na hlavě, zajce, chlupy na krumínky, želvy nesčetně mnoho případů, příkladů, budoucí filozofie pro neexistující předměty tyto neexistující předměty tež zobrazují vlastně vlastní podstatu světa stejně tak jako lupy na kronýry, želvy jsou neexistující předměty. Stejně tak neexistující předměty je i já a já, který tento svět chápe jako něco pevného, jako něco neměnícího se, jako něco stálého, jako něco, co má svoji vlastní existující podstatu, nezávislou na vnějším dění, nezávislém na vyvstání druhých jevů. To znamená, že cokoliv vystane v našem bytí, v naší mysli, vystane jen Dle zákonů souvislého vznikání nevystane jako jeden osamostatněný fenomén, ale vystane jako relace nebo vztahy mnoha, mnoha fenoménů. V tomto množství fenoménů, které vystávají, v každém okamžiku poznání není místo na žádný stálý princip, jako je duše, či je Bůh tvoritel a podobné koncepty. Toto poznání je tedy cíl buddhistické jogy. Je to cíl dosažení, cíl bhavana, je to cíl Stávání se. jestliže se člověk stane tímto nejá a reflektuje ho bez jakéhokoliv jáství. stává se tedy vysvobozen od pout utrpení, které je spojené v budistické filozofii se vším nestálým. To, co je nestálé, to, co vyvstává na základě příčin, je tedy spojené s nestálostí, se změnou v každém okamžiku poznání. Toto je poznání, které právě dosahuje jogi meditací. Každému okamžiku poznání, tedy poznání samo a předmět poznání, je nestálost, neklid, který nemá žádné vlastní jádro. vystává mnohosti jevu a jeho zánik je přirozenost sama vše co vystává lučně a Zaniká, toto zanikání je přirozenost všech jevů ve světě. Toto je tedy esence budistické filozofie, nejáství esence budistického dosažení k poznání prázdnoty, které je obsah buddhistického vysvobození. Prázdnota od já a od toho, co já patvím, je tedy obsah buddhistického vysvobození. koupení. A toto buddhistické vysvobození má speciální název, který se stal populární ve všech směrech indické filozofie po budismu. Tento stav Opuštění jást, jáství a vše, co k jáství patří, se nazývá mirvána. A mirvána sama o sobě neznamená, linguisticky lingvistick, znamená, konec chtíče. Stav konce chtíče. Stav konce chtíče je tedy dosažení nejáství A jelikož neznalost nevědomí je podmíněno právě chtíčem, proto tím, tímto stavem dosažení Opuštění chtíče, tedy meditující též, dosahuje opuštění nevědomí a nevědomí je základ poznání, mírného poznání světa jako něčeho stálého. Něčeho spojeného s já a s tím, co já patří. Jelikož meditující nepozná nejáství jako stav sebe samotného a stav světa, Dává podnět k individuálnímu jednání. Individuálnímu jednání buď ve smyslu dobra, nebo ve smyslu zla, anebo neutrálnímu individuálnímu jednání. Ale pokud existuje neznalost, Musí existovat nutně individuální jednání. Jestliže existuje individuální jednání, individuální formace, individuální karma, nutně existuje i individuální vědomí. Omyl. pevnosti světa, pevnosti jáství právě je založen na tomto omylu vlastního vědomí jako něčeho pevného, neměného, stálého. A z tohoto vědomí se vyvíjí svět. Tak jako chápeme. Tedy svět jako něco pevného, co je spojené s jakýmsi centrem, jakýmsi já, které tento svět vnímá. Jestliže existuje svět jakožto pluralita jevů, jež jsou vytvářeny naším individuálním vědomím, existuje tež přijímání těchto jevů. Přijímání těchto jevů jelikož je na základě mírného poznání já a světa jako něčeho pevného, je spojené s pěním, s chtíčem, chtíč je spojen s pěním, pění je spojené s dalším vznikáním a tak Toto je vše, co můžeme postřednout na tomto světě vznikání, v tomto světě plurality, v tomto světě vznikání a zanikání, založené na mylném poznání skutečné existence já, a světa je který k já patří. Toto je tedy krátce večeno hluboký význam buddhistického poznání, buddhistické filozofie. Bez jehož pochopení buddhistická meditace nedává absolutně Žádný smysl. Toto jsem krátce vysvětlil. Jádro Buddhova učení. A jelikož známe jádro budova učení, zmíním se krátce tedy o dvou aspektech meditace za účelem dosažení. Nejáství, dosažení umirovány, aspektu meditace ve smyslu utišení a aspektu meditace ve smyslu vzhledu, ve smyslu správného rozlišení věcí tak, jak opravdu jsou. Toto správné rozlišení věcí tak, jak opravdu jsou je nezbytný předpoklad plného vykoupení, plného osvobození dle bulistické filozofie oproti jiným směrům indické filozofie, jiným indickým jogám. Buddhistická filozofie právě plné opuštění všech nečistot vědomí a nečistoty vědomí je, jak je důvod k činění, k činění, mylnému činění, ať už dobrá či zlá. A činění je zase základ vědomí jáství, milného vědomí jáství, kterým člověk pak poznává svět. A aby, jak studenti indické filozofie asi znají, hlavní Důraz indické filozofie, indické jogi, indického pojetí vysvobození je praxe samády. to slova znamená, sanskritisti asi vědí, sam a dhana, což znamená, rovnoměrné, správné. Hm? Sam u pasarga sam má dva významy: správné a rovnoměrné. Hm? Adhana je položení. Správné rovnoměrné položení mysle na objekt. Toto, tato disciplína je společná všem indickým filozofiím, hlási, hlásajícím vykoupením. Ovšem důležitost buddhistického pojetí jogy je právě důraz na vhled. Dle buddhistické filozofie vykoupení, vysvobození samády, pomocí samády, není možné, Není, mo, není tedy možné, aby jsme dosáhli plné čistoty vědomí, aby jsme zbavili své vědomí všech nepříznivých vlivů, které jsou důvodem našeho utrpení. Nestačí jen si osvojit samády, člověk si musí osvojit Meditaci vhledu. Jedině meditací vhledu se samády stává perfektní. Perfektní samády je to samády, které je pak schopné odstranit veškeré nečistoty, veškeré turbulence naší mysli, našeho vědomí. Turbulence nebo jak překládáte klejša? Ne, myslím. Nečistoty mysli. Nečistoty mysli. Když by se dalo. To, co člověka člověk, to Trý, trýznivost. To, to to pravda, ale. <laughs> to bylo se 17. špatné slovo. <laughs> Nepokoje, co se to dalo nazvat. Neklid. Hmm? trízně, veškeré trízně dle budistické filozofie yoga nemůže být plná absolutní v tom smyslu, že odstraní nejen přechodně ale navždy veškeré Nečistoty nebo trýzně mysli není možné právě bez meditace v ledu. Toto je buddhistická specialita. Tento z hlediska meditace v Spojuje buddhismus, jak studenti indické filozofie asi znají, s filozofií Sámkia, jež tež hlásá, že cestou vysvobození hledem, tedy moudrosti, poznáním plurality jevů ve světě. A. Tato meditace vhledu je možná jen na základě samády. Aby jsme mohli efektivně praktikovat vhled do. skutečné do skutečného stavu poznání ve světě je třeba praktikovat tedy samády a to začít samády samádím světským a toto světské samády právě v meditací vhledu světské samády je tež nejdůležitější obsah meditace utišení, šamata. Světské samády, ve kterém dosahuje meditující přechodně stav plné čistoty mysli, koncentraci na příhodný objekt, V buddhismu mluvíme, kromě základní disciplíny, o které jsem se zmínil, mluvíme tež o disciplíně koncentrací, disciplíně samády. Tato disciplína samádhi, na základě disciplíny samády, meditující nehledně na to, jestli poznal opravdový objekt vysvobození, milovanou, nebo nepoznal, dosahuje úplně, úplného utišení mysli. jedno bodovo jedno bodovostí jedno bodovostí dlouho, dlouho česky nemluvím, tak občas mě ty slova dělají potíže jedno bodovost. No, jednobodové mysli. jednobodové mysli. jedno bodovost Jednobodovost mysli, což se nazývá eka gata, eka hm? a gra znamená bod, nebo eka, jeden, jeden bod, jeden konec. Jednobodovost mysli a cnosti s touto schopností spojené, které vedou k plnému utišení mysli, které je předpokladem, nezbytným předpokladem hledu. Samahitam tam yadha, budam pasaty hm? Tady doktor Holba možná už měla hm? Jen jednobodová mysl, jen mysl samádhi, je schopná rozlišit stav věcí tak, jak opravdu je. Proto, jestliže někdo z vás se chce seriózně vědovat, věnovat meditaci, obzvláště ve škole meditace, ve které já jsem byl vyučen, jedno bodovost myslu je, Obzvláště vysoce ceněná. Vůbec v tradici Tereváda i v Mahajáně, obzvláště v Jogočáře, tradici, ne, trénink jednobodovosti mysli, trénink samády je vlastně nejdůležitějším nejen ne základem, ale i meditace, ke kterému pak vhled, jestliže jednobodový smysl je se stává přirozeností, se stává je, je zažita úspěšně, vhled proces. Učení se meditace v ledu, je pak velice rychlá záležitost. Meditující jež je správně vyučen v meditaci v různých stupních prohloubení a v mistrovství těchto stupních prohloubení mysli, pak může praktikovat meditaci v ledu velice dohloubky, detailně a se velice efektivně, rychle. Úspěch je Pat otázka malého úsilí jestliže meditace, Jednobodovosti mysli, jestliže samády, teď mluvím o světském samády, jak už jsem se zmínil, z hlediska buddhistické meditace, samády se může stát osvobozující v tom smyslu, že nás baví všech nečistot mysli, všech turbulací, se může stát jedně za předpokladu, že je spojené s hledem. Hled se znamená poznání nejaství.